Писмо номер 6. Една сестра от чужбина, която отскоро бе похлопала на духовната врата, помоли учителя да я напътства. И той и предначерта следното. Пътят на ученика е като на зазоряване. Трябва да се върви от светлина към светлина. Следвайте този път. Страданието в света служи за пречистване, за избелване. С него могат да се оценят радостите, които ще дойдат. Без скръпта, радостта ще остане неоценена. Страданието е подобно на изораването на една нива. То подготвя онзи процес, който създава възможност да се посее нещо хубаво в човешката душа, а пък плодът е възнаграждението за работата, която сме свършили.